يَا تَنَسَّيْهِ <تصفيق> إِذِ <إيدنا> نَسِرَاكَ مُسْتَقِيمِ <تصفيق> إِلَاكَ الَّذِينَ عَلْحَمْتِ عَلَيْهِمْ خَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّوَرَيْهِمْ آممم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على كبدي محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسهل وسل, وسل أحرقنا من ظلمات الواني وأكرمنا بنور الفهم واختح علينا بمعربة الإن يا أرحم الرحيم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 Wa ala nabi'na Muhammadin s.a.w. Wa ala alihi wa ajma'in Amla ba'af Ma'asiral muslimin Wa ala'imakumullah Ittakullaha khattar Wa la tamutun na'ila wa'anjum muslimin Sekalian yang dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT Mudah-mudahan Allah menolong kita semua dengan taufik dan hidayahnya bersaing ke mana kita berjaya menuntut ilmu yang mulia beramal menuntut ilmu yang mulia bertambah iman menuntut ilmu yang mulia buat Islam menuntut ilmu yang terlepas daripada syih mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahuwataala begitulah harap kita Sebelum daripada saya membacakan kitab Darussalam ke surat 18 dari yang di pertengahan yang dimulai dengan Wakulumajaza alaihin adan alai kitam yastakhirul tidak saya menerangkan dulu mengenai dengan disalah muslimin muslimat terima yaitu pertama-tama menerangkan untuk dapat bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kita yang pernah bermimpi. Ada di antara kita yang sampai saat ini belum pernah pun bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang pernah bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka orang itu masuk surga sebab Nabi Muhammad itu ahli surga berhubung dengan orang yang masuk dalam surga ini tidak ramai peringkat awal Allah Taala masukkan umat manusia ke dalam surganya hanyalah tujuh dua ribu orang sahaja. Kemudian Nabi meraju lagi Tambahi lagi ya Allah dengan keluasan rahmatmu Lalu Allah menambahi lagi orang-orang yang masuk dalam surga itu Tiap-tiap seorang membawa 70 ribu Jadi jumlahnya 70 ribu kali 70 ribu Itu saja yang masuk dalam surga dari zaman Nabi Adam AS sampai lah kepada hari kiamat yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala Hanyalah 70 ribu kali 70 ribu. Lebih kurang 4,900 juta. Bukan 400 juta. 4,000. Dengan 4,900 juta. Satu bilangan yang kecil, satu bilangan yang sedikit menerangkan bahawa orang yang masuk dalam surga itu tak ramai. Kenapa tak ramai? Memang manusia tak mau masuk dalam surga. Yang ramai nih, mereka nak masuk dalam neraka. Wanita jadilah. Sebab itu bila kita buat program surga tak ramailah. Itu yang dikatakan surga lapang Macam tak ada orang dalam surga Tak ramai dalam surga lapang Tengoklah dalam surah kita pun Lapang Lapang Surga pun macam pula lapang Nanti kalau program terlaku Ramai sempit. Bersesak-sesak Kita buat satu program Jom heboh Suha heboh Berok, berhui Berset, bersyaitan ya? Ambuli ramai na. Saingga mana orang-orang dalam rasa itu Bersesak-sesak, berdimpit-dimpit sehingga keluar peluh Ada yang peluhnya sampai buku lali. Ada yang peluhnya sampai ke pinggang. Ada yang peluhnya sampai ke mulut. Ada yang peluhnya sampai ke para sudur. Berdasarkan kepada dosa dan maksiat dan kejahatan-kejahatan serta ikut kapirnya sepanjang hidupnya dalam dunia. Waliazulillah Peluh ahli neraka itu punya busuk, kalau dituang kepada penduduk dunia ini, satu titik saja, bukan satu gelas, bukan satu botol, satu titik saja, penduduk dunia mati di sini. Manusianya mati, jennya mati, pokoknya menati, binatangnya pun mati. Begitulah punya busuk peluh ahli neraka Kenapa manusia berpeluh-peluh pada ketika itu? Sebab waktu dalam dunia manusia buat jahat, buat maksiat, buat kejahatan, ikut kafir, tidak ikut Islam sampai berpeluh-peluh. Eh? Sampai berpeluh-peluh. Mana ada pernah sembahyang sehingga keluar peluh? Ada pernah punya banyak sembahyang tu sampai berpeluh-peluh. Menyambut yang berhormat ada keluar puluh ya? Ada menunggu dia datang tu Tengah panas, keluar puluh Kita dibuatnya ada, ada pernah Kita mengaji macam ni, berpeluh puluh Punya panjang lah, punya banyak uh, Yang dibaca oleh tuan guru Ada pernah? Tak pernah Ada pernah kita bersoda-fraus sampai keluar puluh Seringgit mana nak keluar peluh Cuba sedekah seribu Kalau tak menitip peluh daripada daya nanti Tak kena daya pay. Kan orang balik kita seduduk Jadi muslimin dan muslimat mudah mudahan kita dipilih oleh Allah Menjadi ahli surga Dengan diberi peluang dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pernah bermimpi, tuan-tuan? Belum kan? Mudah-mudahan akan datang, sudahlah juga oleh Allah akan mimpi bertemu dengannya. Salah satu daripadanya untuk dapat bermimpi bersama Nabi itu, hendaklah membaca doa ini. Siapa tata doa itu. Dibaca sebelum tidur. Mengambil air sembahyang dahulu. Kerana Nabi itu orang yang bersih, maka kesandaklah bersih daripada hadas kecil waktu tidak tidur itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nuran nur, ya mudabdir al-umur, balir an miru kha sayyidina Muhammad. وأرواح آل سيدنا محمد تحية وسلاما بسم الله الرحمن الرحيم يا نور النور يا مدبر الأمور بلل عني روح سيدنا محمد وأرواح آل محمد تحية وسلاما بسم الله الرحمن الرحيم يا نور النور يا مدفر الأمور دلل أنه روحى سيدنا محمد وأرواح آدي محمد تحية وسلاما di mulai malami tuan-tuan dan perempuan dan juga saya beramalah dengan doa yang tersebut mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita bertemu kepada kekasihnya dalam mimpi yaitu Nabi Muhammad SAW insyaAllah yang kedua orang yang nak dapat berlinti bertemu dengan Nabi SAW hendaklah ikut Nabi Jangan ikut Yahudi. Apa juga halnya, apa juga keadaannya, apa juga perkaranya, jangan ikut Yahudi. Sebab Yahudi masuk neraka. Jadi orang yang masuk surga, Nabi Muhammad. Mau tidak mau, kena Muhammad. Indah tak indah, kena hendak ikutlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajam tu semua orang. Kalau tidak nanti Nabi Muhammad masuk dalam surau kita pula masuklah dari wali al Dan yang ketiga, kalau nak dapat bermimpi bertemu Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Apa dia sunnah Nabi? Banyaklah di antaranya pakai janggut. Banyak orang ada jambut dibuang gula, dipotong gula, malu pulak. Ha, takut orang kata dia tua lah dan macam-macam lagi. Pakai serban, sekurang-kurangnya masa sembayang. Orang yang sembayang pakai serban dapat 70 kali sembayang. Pakai jubah. Itu semua sunnah nabi. Dan bersugi yeah. Semayang tu pakai kayu sugi Sekali kita semayang Bersugi dapat 70 kali semayang Dulu saya sudah terangkan Cara pegang macam ni Dua di dalam Tiga di luar Cara gosoknya Buat macam nombor lapan di dalam bukan di luar ping si... macam nombor 8. Saya ajak aku bersuci sunat kerana Allah taala. Ah, mana-mana yang belum pakai serban, pakai mana-mana yang belum ada janggut jangan buang. Ah, Enggaklah ah, pakai janggut mana-mana yang belum pakai serban pakai jubah dan juga bersuci amal baik-baik mudah-mudahan kita bermimpi itu betul-betul macam dalam kitab nabi itu berjanggut berjubah berserban ya kalau kita dapati bahawa nabi tidak pakai serban ya dia pakai cepion pakai capi kledar tu bukan nabi bukan nabi ataupun dia pakai baju kurung bukan nabi dia tak pakai serban sebab ahli surga semua berjubah, ahli surga semua berterban dalam kitab kata macam tu Malaikat pakai serban pelayan-pelayan daripada orang gila dan kanak-kanak pakai jubah apa serban kalau nak masuk surga, kena berlatih dengan pakaian surga uniform surga kita nak jadi polis, kena pakai uniform polis jadi Nah, Tadi kita nampak memang tak nak masuk surga itu tak nak masuk aku bukan nak masuk surga aku nak masuk dah Baik itu kita tidak melapih diri menghidupkan sunnah Nabi tidak hidupkan sunnah Nabi tak boleh mimpi. Nabi sebab itu sampai sekarang sampai dah tua macam ni sampai dah nak mati belum lagi bermimpi bertemu Nabi Alaihi Wasallam. yang ketiga kalau nak bermimpi bertemu Nabi, banyak baca salawat kepada Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tu, jangan malas tu, jangan tak hendak tu, jangan tak mahu tu. Hari-hari banyak baca salawat selain daripada kita bersalawat di dalam sembahyang tarbiyah dan sembahyang sunat. Sebab itu Allah menyarankan kepada kita semua Ya ayyuhalladina amanu salu alaihi wa sallimu taslimah Hei orang-orang yang beriman, beri salawat dan salamlah kamu kepada Nabi salallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang cakap, jangan tak ikut Jangan kita lalai, jangan kita malas, jangan kita tanya Azam semua orang Orang yang banyak baca salawat kepada Nabi Akan dapat syafaat daripada Nabi pada hari siamat Pada masa itu kita dalam kesusahan Dalam penderitaan. Maka orang yang boleh menolong kita pada masa itu Ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain orang tak boleh Nak dapat syafaat ke tidak? Kalau tidak, bacalah banyak-banyak saya Alhamdulillah hari ini saya dapat baca salawat atas Nabi, 10 ribu. Tapi saya tengok tuan-tuan lagi banyak. Ada yang 18 ribu, ada yang 20 ribu. Saya tengok nukis cantik, bersetih, macam wali menandaga tuan-tuan banyak baca salawat. Banyak baca salawat ada yang 22 ribu ada, ada yang 18 ribu, saya cuma dapat 10 semalam pun dapat 10, dulu semalam dapat 8, dulu lagi semalam dapat 7. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan pun dapat banyak, saya eh, pun dapat 10 ribu, mudah-mudahan istiqomah. Jangan-jangan seribu -jangan pun tak dapat tak? Jangan-jangan. Punya malas, <tuh> punya cuai, punya lalai Daripada muda sampai tua macam ni Tak ada batu salawat pun Masih makan je, minum je, cakap je, misal hukum Bila nak berubah? Bila nak ingat? Bila nak rajin? Astagfirullah, subhanallah, lalai, walayadillah Kemudian tajuk yang kedua Sila tetap Salawat yang diajar oleh Nabi Untuk dapat rezeki yang mudah Siapa-siapa dapat rezeki mudah Jinak hati Bila jinak hati dibawa beribadah jinak Tu yang para sahabat Dia boleh berfikir 12 ribu Setiap siap hari, dah dah hilam dah dah hilam dah dah hilam dah dah hilam dua belas ribu saya pun dapat hari ni dua ribu Alhamdulillah dah hilam dah hilam dah hilam dah hilam dapat dua belas Setelah habis 12 ribu ni dia boleh istiqfar. 12 ribu. astagfirullah astagfirullah astagfirullah Astaghfirullah. Sambil menangis pelak. Belua ayam tu. Dah isi 12 ribu. Mereka boleh lagi bertasbih 12 ribu. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Boleh 12 Boleh salawat lagi 12 ribu. Bayangkan. Memang layaklah, patutlah kalau mereka masuk dalam suri kubur. Macam kita ni apa pun tak ada. <laughs> cuma disumbat dengan makan minuman saja mulutnya tidak disumbat dengan zikir-zikir disumbat dengan istighfar tidak disumbat dengan selawat macam manalah nak masuk surga tapi bila kita tanya nak masuk surga nak masuk surga nak nak. Ha. itulah mesti tak tahu malu macam kita ni kerja eh? tidak minta upah jadi akan datang ingat semua orang, jangan lalai lagi, jangan cuek lagi, jangan tak endah lagi, jangan malas lagi, jangan macam dahulu lagi. Berubahlah, berubahlah, berubahlah, berubahlah. Mari sama-sama kita baca salawatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala adi sayyidina Muhammad. أَعَدَّنَا مَعِهِ إِسْمِ اللَّهِ صُلَّاً لَهُ إِنَّنَا تَنْدِيَ دَوَاعِنِنَ الْقِيَلَ اللَّهُمَّ أَقْتَلِعْ عَلَيَّ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَتَحِيلْ عَلَيَّ أَبْوَابَ رِضْكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ إِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad adad ma fi ilmilah salatan lahima dam midawani mulkillah Allahumma ihdini ila habbarahmatik wa sahhil alayya abwaab rahmatik ya arhamar rahimin bismillahir اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد عدد ما فيه من لا صلاة لا من دوام ملك الله اللهم صل عليا أبواب رحمتك ودخل عليا أبواب رحمتك يا رب العالمين دلنا عمل Lepas solat maghrib tiga kali. Lepas solat subuh, tiga kali. Saya sudah beramal beberapa puluh tahun. Sejak saya belajar dengan guru saya dan saya belajar dengan datuk saya sampai hari ini, saya tak tinggal beramal dengan salawat ini. Alhamdulillah berkat. Sudah, ada senang, hadit. berkat, ada selamah-selamah macam ini boleh, seluruh orang. Anayati, orang Meski, Jan, Mualla, satu hari tujuh ratus ringgit, satu hari tujuh ratus ringgit, maculah. Kalau sahabat ada nak rezeki yang mudah, hati boleh jinak. Apabila hati jinak, boleh jinak beribadah. tu yang sahabat-sahabat Nabi boleh. Baca Quran banyak, jikir banyak, selawat banyak. Sebab rezekinya mudah. Hatinya jinak. dibawa ibadah, seronok Jadi, insya lah. Amal, lepas mayang fardu subuh tiga kali. Lepas mayang fardu maghrib tiga kali. Insyaallah. Belajar amal, eh, belajar amal, belajar amal. Jangan merasa lemah. Banyak orang lemah. Saya tak mampu lagi, saya tak boleh lagi, saya lemah lagi. Ha, sampai matilah. Dan sangat hinggu mati. Baru kita nak kata kepada Allah, Farzikna na'mal na soliha inna ma'ini. Balikkan kami ke dalam dunia, kami nak beramal soliha sebab kami sudah yakin. Mari sama-sama kita mengaji Dengan kitab Darussalam Muka surat 18 Siapa-siapa yang nak beli kitab Boleh jumpa Ismail Mu'alab di sana Dia masih ada kitab Darussalam Bismillahirrahmanirrahim wa kullu ma jazaa'a alayhi aladam alayhi tan yastahil altidam dan tiap-tiap barang yang harus atasnya Adam na'amnya tak ada boleh macam Allah taala tak ada tak boleh mesti ada mesti ada ha putus mustahil tidak. Setiap barang yang harus ada boleh tak ada, maka barang itu mustahil tidak. Sekali-kali mustahil ya, tidak, maknanya mustahil tak ada permulaan. Menerangkan kalau seperti itu ya, harus Adam mustahil tidak bukannya Tuhan ialah makhluk. Apabila kita sudah tahu ya, bahwa harus Adam mustahil tidak dia bukan Tuhan adalah makhluk, jangan dituhankan. Apabila kita tuhankan dia, syiriklah syirik itu skapir jadi yang kita nak Tuhan kan yang wajib kidam mustahil ada yang kita nak Tuhan kan yang kita nak jadikan Tuhan mustahil ada mustahil tak ada wajib wajib kidam ini kalau tak paham nanti keliru ya yang harus ada, mustahil tidak, kita jadikan Tuhan ada Walaikin adalah orang zaman sekarang. Asal dia tak belajar ilmu ta'id? Dia tak tahu, tapi tidak. Dia tak tahu siapa yang harus ada, siapa yang mustahil ada. Dan itu, belajar. Belajar. Belajar. Kalau boleh, ajak anak isteri sekali. Tuan-tuan tak nampak anak belajar Tuan-tuan saja belajar Mana ada budak muda Mana ada semua budak tu Budak tua ya. Mengenangkan bawa anak Tuan-tuan Tidak diajak belajar Tak diajak mengalir Sebab itu makin pupus agama Kita mati Mereka tak tahu agama Malih ada -mali. pelapisnya -mali tak ada, penyambungnya tak ada ketahui oleh kamu apabila sudah tetaplah bahawa alam sekeliannya mukdis, tetaplah sekelian alam ni orang ke, batu ke, kayu ke, langit ke, bukit ke, hantu ke, jin, ke, mukdis mukdis tu apa? yakni ada dahulunya tak ada sebelum ada, didahului oleh tak tak ada, ha, itu bukan Tuhan ha, Ingat tu? Kita punya Fikap macam tu, hebat macam mana Kaya macam mana, berkuasa macam mana Besar macam mana, boleh bawa Kapet ke surau ke ya, Bukan Tuhan Sebab Muk Mukhdist ha, Mukhdist tu Yakni didahudui oleh Tiyadah Dan yang muhdis akan dia itu ha, Ya'ni yang mengadakan dia Allah Ta'ala Tak ada, kemudian ada Jadi yang mengadakan Al Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan pegang lain Apa juga yang ada ni yang mengadakan Allah Baik surah, baik masjid baik makan baik minum baik apa juga kita punya etekad yang mengadakan ialah al Allah kalau kita boleh etikad macam tu maka kita boleh syukurlah kepada Allah banyaknya yang diadakan oleh Allah taala langsung kita sayang dengan dia kita syukur kepada dia kita takut kepada dia hari ini kita tidak dapat satu etikad yang macam tu yang mengadakan ini semua ialah Allah ialah Allah. sebab itu sampai kita mati tak boleh sayang Allah, tak boleh syukur kepada nikmat Allah macam. Tak boleh takut kepada Allah. Tidak nampak dengan mata hati kita, sayang menjadi satu etiket bahawa yang mengadakan ialah Allah. Artinya zat yang wajib wujud. Allah Taala itu zatnya wajib wujud. Mesti ada, tetap ada, sentua Tentu ada Tak boleh tidak Allah mesti ada Itu yang dikatakan Wajibnya Allah itu Wujudnya Allah itu Ialah wajib Tapi kita tak sampai kepada Ektikot eh, Allah ada Balik-balik yang kita Ektikot eh, alam ada Pencipta alam tak ada Satu contoh kita ceritalah dengan orang rumah kita. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan begian, Tuhan begitu. Tuhan bagi nikmat, Tuhan ada surga, Tuhan ada neraka. Tak masuk dalam mati, Tuhan ada. Tak ada apa-apa. Dalam mati tak ada apa-apa. Tak ada rasa apa-apa rasa takut, tak ada rasa sayang, tak ada rasa malu, tak ada sebab dalam mati kita Tuhan tak ada tapi kalau kita cerita hantu dengan orang rumah kita malam-malam ya, macam mana seram tak boleh tengkut tegap tak boleh rumus malam-malam kita cerita hantu dengan orang rumah kita banyak orang nampak hantu, dekat pokok besar, ujung jambatan tu. Ada yang nampak tak ada kepala, ada yang nampak uh, badannya berbulu. Macam mana? Orang rumah kita seram tak bunuh tengok? Tegak tak bunuh rumah? Tak kena gaya nanti malam dia nak kencing pun, ajak kita kencing. Punya takut. Kenapa cerita Tuhan tidak masuk dalam hati langsung Tak sampai bawa Allah itu Wajibun Satu contoh yang lain Kita nak masuk rumah kosong Dah dua tahun Orang tak duduk Kita nak masuk rumah itu Dalam hati kita Siapa ada dalam rumah tu Tikus ke Orang ke Tuhan ke Hantu ke Rumah kosong yang dah 2 tahun orang tak duduk tu, kita rasa yang ada siapa? Siapa? Hantulah. Kita balik ke rumah ni pun nanti, Tuhan tak ada. Yang ada tak lebih. Tak lebih sebab itu kita mengadap ke talibasi, tidak mengadap kepada Allah sebab Tuhan tak ada. Bayangkan. Padahal Tuhan ada. Ini di surat, Tuhan ada. Naik kereta, Tuhan ada. Di rumah, Tuhan ada. Di mana juga Tuhan ada. Jadi apabila kita kata Allah Ta'ala itu zatnya wajib dan wujud, Hati sentiasa memegangkan bawah Allah Mesti ada, tetap ada, tentu aja nah, Itu yang kita jadi hamba Allah yang berwaspada Berjaga-jaga Hanya mana kita tidak melakukan kemurkaan-kemurkaan Allah Dan kemarahan-kemarahan Allah Kita sentiasa mencari rizal Allah Dengan ektikat Allah Aziz ah ada hmm. tiada awal itu Tuhan Tuhan itu tak ada awal tak ada tarikh beranak tak ada surah beranak dan tiada akhir sampai bila-bila ada dulu ada, sekarang ada sampai bila-bila ada Dulu pandai, sekarang pandai, sampai bila-bila pun pandai. Dulu kuasa, sekarang kuasa, sampai bila-bila pun kuasa. Sebab itu, Nabi dan para sahabat, dulu pun bertuhankan Allah, sekarang pun bertuhankan Allah, sampai bila-bila bertuhankan Allah. Tak ada macam kita ni, ya. Dulu, <tuhankan> dulu bolehlah. ya. Sekarang mana boleh. Banyak orang cakap. Ya. Memang Islam tu bagus. Elok eh, baik. Tapi. Ha. Ada tapi pula. Ada tapi. Tapi tu Tak ada yakin. Tak ada putus. Tak ada tetap hati. Itulah kebanyakan orang Islam. Dia semayang, dia kuasa, dia dakwah, dia buat surah, dia buat masjid, dia buat pejabat agama. Semua dia buat. Tapi bila nak bawa ke Islam, tapi. Gitu. Memang Islam betul, Islam baik, tapi gitu. ada tapi itu ragu. Itu timbulnya orang-orang Islam bergagal untuk Menimani Allah dan mentohati Allah sebab ada keraguan. Gantung. Nabi boleh ikut Islam Kenapa kita sekarang tak boleh ikut Islam Jadi Allah Ta'ala sudah ada akhir lah. Kalau Allah Ta'ala sudah ada akhir Maka agama Islam juga sudah ada akhir Dulu lah. bolehlah pakai Islam Sekarang mana pun Sekarang mana boleh ha? eh, Situasi Islam di akhir zaman Mereka tidak sampai Allah itu tidak ada tidak ada akhir Berarti Yang kita sekarang cuba memandai-mandai pula ya? Daripada zaman Nabi Muhammad sampai kepada sekarang Yang kita rakyat nolid rasulnya Nabi Dan Allah Ta'ala sendiri tidak pernah mengatakan Ada Islam hadari Kita pula sekarang memandai-mandai ada Islam hadas Islam hadari dia belajar daripada mana siapa? guru dia apa? kitab dia ada islam khadari kita pula tak berani nak betulkan patutnya kita berani betulkan tak ada islam khadari itu yang ada islam hakiki itu jadi muslimin dan muslimat walayyadzubillah Bolehkah kita ni dikatakan orang Islam Bolehkah kita ni dikatakan orang beriman Sudah mengaku lebih pandai daripada, Al daripada Allah Ta'ala Waliyah Zulillah Tak takut pula tu Memang Allah Ta'ala Berani mengubah hukum Allah Berani menukar hukum Allah Berani menolak maksud-maksud Al-Quran Waliyah Zulillah Sampai macam tu lah berhakanya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam fadik itu kita ngaku juga Islam ngaku juga iman Islam apa? iman apa? kalau sudah menolak Islam menukar undang-undang Islam kepada undang-undang salib Islam apa lagi? astagfirullahaladzim nak kata bodoh pandai haa Kenapa boleh menolak yang khak? Menerima yang batil. Islam tu khak. Kristian Yahudi tu batil. Kenapa kita terima? Kenapa kita setuju? Astagfirullahaladzim. Macam tu juga nak masuk surga. Mana ada menolak Islam boleh masuk surga? Mana ada? Tak ada. Astagfirullahaladzim. Ingatlah tuan-tuan semua Jangan sampai berhaka kepada Allah Jangan sampai tidak kuat kepada Allah Jangan sampai ada ciri-ciri melawan kepada Allah ad Dan adalah baginya Bagi Allah Ta'ala itu Beberapa sifat kamala, Sifat yang sempurna Tak ada satu sifat yang kekurangan Melainkan semua sempurna Yang tiada terhingga baginya pada jihad Kesempurnaan Allah itu tak boleh nak dihinggakan. Ya, ada dapat dibilang, pada nafsu amar. Ya. Nak dibilang Perkaranya tak dapat. Sebab terlalu sempurna. Sama ada sifat yang wujud dia. Sifat apa tu? Sifat wujud dia. Sifat apa? Sifat maani. Ya. Jadi sifat wujud dia ada tujuh. Wujudiah tu maknanya mata kepala nampak, mata hati nampak. Cuma kita ni buat-buat nampak. Kudrat, Irodat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Ini wujudiah. Mata kepala nampak. nampak. Kuasa Allah, kehendak Allah, ilmu Allah nampak. Cuma kita buat-buat nampak. Macam surah kita ni Kuasa Allah Kuasa Allah mengajarkan surah Bukan kuasa siapa-siapa Jangan pegang nanti kuasa wakil rakyat lah Kuasa waibi lah Kuasa Perdana Menteri lah Kuasa pejabat agama Tak ada kuasa, Al, kuasa Allah Kalau kita boleh pegang macam tu Nanti kita boleh sayang kepada Allah Kalau kita boleh sayang kepada Allah Kita boleh rajin datang ke rumah Allah Sekarang kita malas sangat Besok subuh Tak boleh ramai macam ni Pasal apa? Tak nampak Kuasa Allah ha. Ha. Tapi kalau wakil rakyat datang Ramai tak? Ramai ke tak ramai? Ramai Sama. Ha. Pasal? Mata kepala, nampak? mata kepala nampak? Padahal Mata kepala kita pun nampak juga Ini kuasa Allah Ya? Kalau Allah Ta'ala ha, menghendaki, tidak ada surah, tak ada. Ha. Sebab itu kita kena nampak dengan mata kepala, nampak dengan mata hati. Ya. Jadi sifat wujudiah yang pertama bagi Allah itu ada sifat wujudiah. Iaitu tujuh sifat tadi. Kita tak nampak. Ha, itu yang kita lalu-lalang, lalu-lalang, buah-buah tak nampak. Buah -buah nampak. Haa satu taman kenari yang nampak 8 orang, 9 orang, 12 orang aja. Yang lain tu bukan orang ke? Kan? Ker, sotong, kambing. Astagfirullahal azim was hmm. <laughs> liya billah. Tapi nanti bila nak penduri arwah nak tahlil, nak baca doa, panggil orang tu? Panggil orang suruh. Orang suruh ni pula lapar dengan ayam. Daging ayam seketul bukan main ni. ayam sana besar yang kecil boleh nampak ayam kadang-kadang dia orang ni pandai 2-3 hari lagi nak kenduri dia pun datang ke orang. lepas itu hilang balik nak ambil hati orang surau supaya datang, lulus arwah buat tahlil, dua tiga hari itu disemayang, dua tiga hari itu disemayang. Lepas itu, hilang balik. Alilah yang betul. Lipu, kebohong. Ini bukan orang taman kenari, yang saya cakap orang taman lain. Ya? Tapi kadang-kadang sama. Misalnya. Atau sifat salbiah. Ha. Jadi sifat. Kamalat Allah yang pertama dinamakan sifat wujud dia. Mata kepala nampak. Mata hati pun nampak. Ha. Cuma kita saja yang buat-buat tak nampak. Ya. Yang kedua sifat salbiah. Salbiah ni apa? Sifat yang menafikan barang yang tidak layak pada zat Allah. Seumpama ada permulaan, tak layak. Seumpama ada kesudahan, tak layak. Jadi sifat-sifat salbiah ni ada lima. Hidam, bakok, muhalafatul ta'ala lihawadis, yang muhalafatul ta'ala binafis, wahdaniya. Jadi lima ni sifat dia menolakkan barang yang tak layak kepada Allah, menerangkan yang tak layak itu tak ada, yang kekurangan itu tak ada, yang ada kesempurnaan Kesempurnaan sempurnaan. Amat cantik. Firman Allah Taala: Walayyhi tu nadhihi ilma dan tiada dapat meliputi dengan dia ilmu. Ilmu kita ni, ya, nak meliputi, hanya nak mengetahui tentang zat Allah Ta'ala berhubung dengan sifat wujudiah dia, berhubung dengan sifat salbiahnya, tak boleh. Sebab ilmu yang Allah Ta'ala bagi ni terlalu sedih, terlalu sedikit, terlalu kecil. Jangße. Janganlah nak memandai-mandai, ahmad tu. Terimalah sahaja Islam yang dicipta oleh Allah. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Janganlah nak malam-malam buat haduri ke, buat apa-apa. Janganlah. Janganlah. Sebab kita ini makhluk. Yang ilmunya tak seberapa. Itu pun cuma diberi saja, Bukan berilmu. Bukan berilmu. Allah beri saja ilmu. Bukan berilmu. Ya? dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanaka la ufsii sana'a an alaik anta kama mahasuci engkau hai tuhanku nampak tu mahasuci daripada kekurangan dan kelemahan tiada dapat aku hingga akan memuji atas kamu engkau tuhan yang memuji atas dirimu. nama tentulah ya macam tu apa ni kesempurnaan Allah sehingga dia boleh memuji diri sendiri. Macam kita ni tak boleh sebab tak sempurna. Tak sempurna. Orang puji kita boleh tetapi puji pada buat kebaikan. Kita buat jahat tak boleh dipuji. Tapi hari ini kita tak dapat tuji kalau buat baik. Dapat ke? Dapat tuji. Orang-orang yang buat jahat dapat tu? Dapat tuji. Itu nah, yang bintang filem, artis-artis tu. ya, ha, Dapat bintang. Ha. Dato' Nur Khaliza boleh dapat Dato' Ya. Ha. Tirangli boleh da dapat AMN. Ahli Mangku Neraka. Ya. Begitulah tuan-tuan sebut. -tuan. Ulama-ulama. Ha. Mana ada dapat bintang? Yang mengampu dapatlah bintang. Ha. Datuk. Tuan Guru dapat Datuk. Tuan Guru dapat Tantri. Pasal mengampu lah. Mengampu pada benda-benda yang batin. Ha, cuba terangkan yang benar itu adalah benar yang batil itu batil dapat lock up lah jawabnya dapat air HA lah jawabnya dan sabda Nabi SAW ma'asaba habda'u yang ini tiada mengena akan hamba itu duka cita atau keluar kesal atau ahdab siapa-siapa yang ayat ikut bahawa Allah Ta'ala itu maha sempurna maka hamba itu tak ada duka cita tak ada bimbang, tak ada takut, macam kita ni bimbang, ada takut, dia takut meskilah, takut susahlah, ya. Padahal sudah ada Tuhan yang maha sempurna, sempurna. Dia yang bertanggungjawab memberi makan, beri minum, beri pakai semuanya. Dia yang mensabir sekian alam. Dari itu kita, -kita dapat dikot ya, Allah maha sempur, sempurna. Di antara sifatnya wujud Dia, di antara sifatnya salbi. Saljian. Tak ada bimbang. Kalau nak bimbang saya lah bimbang. Besok nak ada 700. Tambah saya nak pergi Johor besok 3 hari. 700 kali 3 hari. 2,100. Saya lah bimbang. Untuk mendapatkan 2,100. Untuk habuan uh, penduduk Darul Atif. Selama 3 hari. Tapi saya pegang Allah Maha sempurna. Apa saya nak bimbangkan besok pun ada apa bimbang besok adalah lah 2100 itu. Ya. Maka dibaca doa ini: Allahumma inni abduka wa abnu abdika wa abnu ummatika nasiyati biadika madin sihupnika natizum fi qada'ika as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaitu bihi nafika aw anzal tawfiq kitabika aw alim taw ahadam min khalika aw ista'arta bihi bi ilmi alghayb indaka anta ja'al alquran al'azim rabi qalbi wa nur basari وَدَلَائِي حُزْنِي وَذَهَابِ هَمِّي وَغَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ أَذْنَهُ وَهَمَّهُ وَغَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَطِيلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَتَعَلَّمُهَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى بَلْ, بل يَمْدَغِي لِمَنْ تَمِيها أَنْ يَتَأَدَّى أَنْ يَتَأَنَّدَهَا melainkan menghilangkan Allah duka cita tu, siapa-siapa yang yakin Allah Ta'ala itu bersifat dengan kesempurnaan Allah menghilangkan duka cita dalam hati kita, dan diganti akan dia tempatnya kesukaan suka Aduh, apa nak bimbangkan, sudah ada Tuhan yang maha sempurna ane sempurna pada memberi makan minum apa juga ya maka sembah orang Ya Rasulullah tiadakah kami belajar akan dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasalam tetapi sayu dia bagi orang yang mendengar akan dia bahawa belajar akan dia kena belajar nak dapat etikot Allah Maha sempurna belajar sekarang banyak orang tak mau belajar bang sebab itu mereka tak dapat etikot bahawa Allah Ta'ala Maha sempurna. Yang kita belajar sekarang ni, itulah akademik lah. Ha. Yang bimbangkan pasaran, ha. nak kerja apa, ya. nak makan gaji di mana, nah macam itu. Ya. Maka adalah ayat dan hadis ini menunjukkan tiada kesudahan kamalan Allah taala. Sampai bila bila tak ada kesudahan. Tetap sempurna. Tetap sempurna. Baik itu jangan ikut orang yang ikut Allah taala tu tak sempurna. Ha, banyak orang sudah ikut Allah tak sempurna. Dulu pandai dah, sekarang mana pandai. Sekarang kita dah pandai. Kita dah pandai. Dulu dia kuasa, sekarang kita kuasa. Ha, itu semua orang ha, Yang berkuasa tu dia kata dia kuasa Bukan Allah kuasa Sebab itu dia tak jalankan hukum Allah Dia jalankan hukum manusia Yang dijalankan pula hukum KT itu Bukan hukum Islam juga. Itu pun mereka tidak merasa Bersalah dengan Allah Waliyah jadilah Dan tiada diberatkan kita oleh Allah Melainkan dengan mengetahui Bagaimana yang didirikan oleh syarat Kesemburan Allah itu Allah SWT Ta tak beratkan kepada kita Untuk memikirkannya Macam mana kesemburan Allah Syarat tak menyuruh kita Memberatkan kita berfikir Bagi kita atasnya dalil Iaitu 20 sifat Nah, jadi bagi kita ni suruh mendatangkan dalil atas sifat 20, 20 wujud itu apa dalil hidang apa dalil bakok apa dalil jadi nak tahu dalil, belajar Mengaji. tak apa korban masa sedikit dan menggugurkan atas kita dengan kurnianya ya. taklit dengan barang yang tiada didirikan baginya atasnya dalil iaitu lebih daripada 20 yang disuruh kita mendapatkan dalil, mendatangkan dalil 20 sifat saja yang selebihnya itu, kamalat-kamalat yang lebih itu, tak payah mendatangkan dalil jadi yang wajibkan kepada kita, mendirikan dalil, 20 sifat yang wajib sahaja yang lagi akan datang sebutnya dalil-dalil ya. sifat 20 itu kita akan pelajari pada masa akan datang yakni tiada wajib kita belajar supaya kita ketahui satu-satu dengan tafsir melainkan yang 20 sifatnya yang wajib kita belajar mengenai dalilnya 20 sifat saja yang lain tak wajib walaupun sifat kamalat Allah itu tidak terhingga banyaknya dan yang lebih daripadanya wajib kita ketahui ya yang lebih daripada 20 wajib kita tahu wajib kita tahu tapi tak wajib mendatangkan dalil secara tafsir lagi kita ikutkan pegang dalam hati Allah Ta'ala mempunyai beberapa sifat kamalat. tiada terhingga dan tiada kesudahan maka tiap-tiap sifat yang sempurna itu wajib bagi Allah bersifat dengan dia. dan tiap-tiap kekurangan yang tiada patut bagi Tuhan kita itu mustahil ia bersifat dengan dia maka adalah wajib atas tiap-tiap mukallab diketahui atas jalan izmal juga tiada tafsir jadi sifat-sifat kamalat -sifat Allah yang lebih daripada 20 itu tidak wajib kita tahu secara tafsir hanya kita tahu secara izmal rangkum saja ringkas saja dengan iktikat kita apa-apa juga yang sempurna bagi Allah adalah wajib bagi dia. Jadi cukup majlis buat malam ni kita sambung bulan depan insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat. Sebelum saya baca doa saya ada bawa satu buku Tajuk dia monajar. Kalau tuan, tuan nak membuat pengisian di masa lapang, khususnya di malam hari, ada dua belas zikir. Dulu saya buat di salah saja. Sekarang saya sudah bukukan. Di antaranya, zikir untuk berhenti daripada dosa dan maksiat. Apa zikirnya? Jadi ada dua belas zikir. Di antaranya lagi ialah, zikir macam mana... Nak mengasihi Allah Taala. Kita terus juga tidak kasih kepada Allah. Sedang Allah sudah kasih kepada kita. Jadi kalau tuan-tuan beli buku ini secara tak langsung. Tuan-tuan dapat ijazah dan juga dapat beramal dengan amal jariah. Sebagai membantu Darul Afiq. Kemudian buku ini sudah saya bawa bulan depan. berit pada tiap-tiap waktu yang diamal oleh pelajar-pelajar uh, Darul Afiq. Juhur lain, asar lain, maghrib lain Hari Jumaat lain Kalau nak mencuba berwih dengan wirid ni Wirid ni diamalkan oleh wali-wali Allah Saya kutip daripada beberapa kitab Langsung saya jadikan wirid kepada penduduk Darul Aziz Jadi kalau tuan-tuan nak cuba sambil memilih Sebagai amal jariah Kemudian satu buku lagi Tajuk dia dipelihara oleh Allah daripada gangguan jin, syaitan dan manusia yang jahat tuan-tuan bila nak letak pada rumah tuan-tuan kena kata di'aunillah wa mardotillah di'aunillah wa mardotillah baru letak kalau tuan-tuan nak bawa masuk kocik... ...tuan-tuan kena kata... ...bi'aunillah wa mardotillah. Ya. Taruh rumah setan tak boleh masuk. Jin tak boleh masuk. Kalau ada orang kena gangguan... isteri ke apa ke. Ya. Macam... ...ada orang malam-malam dia diraba-raba oleh makhluk halus ya? dia ingat suami dia bila dia celik tangannya ada bulu dan kepalanya tak ada itu gangguan cetan ya? bukan saja setan jin tak boleh masuk manusia jahat pun tak boleh masuk dia nak masuk rumah nak curi tak boleh dia nak buat sihir tak boleh, ya. Dia nak buat terutamanya seteru-seteru, ya. Dia nak buat apa kita tak boleh Kalau masuk kandang letak di luar tu. Kalau terlupa tak apa, ya. Tapi dia nak masuk kucing, nak masuk bos, diaulilah wamardolilla. Hadiahnya ha, 3 ringgit tapi kalau nak bagi sepuluh elok lah ya. yang tak boleh bagi tiga puluh sen ya. kalau bagi sepuluh bagi dua puluh sebab dengan tuan-tuan berderma kita nak tolong anak-anak yatim bayar duit air bagi bulan ini seribu tiga ratus jadi seribu tiga ratus takkan tuan-tuan nak sedekah seringgit ya. jadi risalah ni tuan-tuan sedekahlah ada teman-tuan yatim tu Terdekarlah lebih Mudah-mudahan dapat selesai bayar duit air Bagi ha, bagi bulan ni yeah. Duit api dah Kita bayar 800 sebe Cuma duit air ni Duit air masih tersangkut lagi 1,300 Jadi saya jemput tuan-tuan datang pada 5 hari bulan 5 Hari Sabtu malam ahad Kita buat maulizi rasul yang ketiga Dua kali kita dah buat ceramah Maulibu Rasul, kali ini yang ketiga kita panggil dua orang Tuan Guru, satu Ustaz Asmo'i, satu lagi Ustaz fadil Yamani, dua orang berceramah Maulibu Rasul di Darul Ati. Kalau ada masalah lapan, jemput datang. Kita ada sembelih ayam 30 ekor, Bukan ayam pencin, ayam kampung. Ya? Kalau ada ayam bincin, nak mau datang, cabut ya? diri daya. Ya. Ha, tapi ini ayam kampung, bukan ayam bincin. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah tak datang dah ya, ya? ha. tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi Subhanakallahumma wa bihamdika Insha'alu an ilaha illa anta Nasya'afiruka wa natinu ilaih Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatullah Wa ala malaikatullah Wa la hawla wa la fatah illa billah Adada kuli harfi Kutiba abad al-abidin Wa dahra Ya arhamar rahmin Wa alhamdulillahirrahmanirrahim dan barang jualan yang lain ada dijual sana minyak wangi yang boleh Jadi ubat, ubat gaut Dan juga lain-lain untuk Membantu jamaah darut api.